בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס"ז, מיוסד על תורה ס"ז וליקוטי מוהר"ן. תיכר נא נפשי בעיניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. חוס וחמול נא על נפשות עמך ישראל וחמים רבים וחמלה גדולה. חוס וחמול על נפשות ישראל הקדקאות מפז ומפנימים, נפשות החצובות מתחת כיסא כבודיך. נפשות קדושות הכלולים בשמך נקראים חלק אלוה ממעל. נפשות עליונות אשר היית משתעשע בהן מקדם, נפשות אשר עלו במחשבה תחילה, נפשות שהן למעלה מכל העולמות כולם, אשר בהן נמלכת ובראת את העולם. ימונה מאך יחמרו רחמיך, יוצאיך לצרך על בניך הנאהבים והנעימים. העמוסים מני בטן, הנשואים מני רחם, הנקראים בכל לשונות של חיבה, בנים, אחים, רעים ואהובים. נפשות היקרות אשר לא היית זז מחבבם עד שקראתם בתי ואחותי ואמי. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לא זז מחבבה עד שקראה בתי שנאמר שמעי בת וראי ועטי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. לא זז מחבבה עד שקראה אחותי שנאמר פיתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. לא זז מחבבה עד שקראה אמי שנאמר שמעו אלי עמי ולאומי אלי האזינו. רחמנה על עוד יקרה תפארת קדושת נפשנו ושורשנו העליון, כאשר אתה לבד ידעת מאיכן נמשכות נפשותנו היקרות העולות למעלה למעלה על כל העולמות ועל כל הקדושות כולם. ועוזרנו וזכינו ואושיענו בחנינותיך האמיתיות, שנזכה להתגבר בכל עוד, לשמור את נפשותנו בשמירה גדולה ומעולה בכל עת, להחזיקה אצלנו לאורך ימים ושנים בקדושה ובטהרה גדולה, בזריזות ונקיות וטהרה ופרישות. וקדושה וענווה ויראת חטא וחסידות. ותעזור לנו בתושיינו שנזכה להתרחק ולברוח מן הכבוד באמת בתכלית הריחוק, ולא יעלה על דעתנו שום רצון ותאווה וחמדה לשום כבוד כלל. ותרחם עלינו ותושיינו תמיד בכל עת, שתשלח לנו ברחמיך ובחסדיך רבים איזה כבוד, שנזכה אז לשמור את עצמנו ואת נפשותנו מאוד מאוד, לבל נהיה נלכדים חס ושלום כלל על ידי הכבוד. ולא נקבל את הכבוד בשבילנו כלל, ולא נשתמש בו לצורך עצמנו כלל, ולא יגיע לנו שום הנאה כלל מהכבוד. רק נזכה להעלות כל הכבוד אליך לבד, ונחזור כל הכבוד למלך הכבוד למי שכל הכבוד שלו לבד. ותעזרנו ותשמרנו בשמירה עליונה, שלא נפגום בקדושת הכבוד כלל. רק נזכה לקבל את הכבוד בקדושה ובטהרה גדולה לשמך ולעבודתך לבד, בלי שום פגם תאוותנו כלל. ותחמול עלינו בכל עת שתשלח לנו כבוד חדש, שלא יבוא הכבוד בשביל הסתלקות נפש חס ושלום, רק נזכה שיבוא הכבוד עלינו לטובה ולא לרעה חס ושלום, שנזכה על ידי הכבוד לקבל בכל עת נפשות חדשות בקדושה ובטהרה גדולה, ויתווסף ויתגדל נפשותנו בכל עת בתוספות אור, קדושה וטהרה. ותשלח לנו בכל עת נפשות חדשות, קדושות ויקרות, לאורך ימים ושנים טובים בתורתך, ועבודתך, ויראתך. ובכן, תרחם עלינו בתושיינו, ותהיה בעזרנו מעתה, שנזכה לשבר באמת תאוות אכילה ושתייה, ונזכה להסתפק במועט, לאכול מועט בקדושה גדולה ולהסתפק ממנו, ונדקדק על עצמנו מכזית ועד קבצה, לבלי לאכול אפילו משהו יותר מהמוכרח לנו בשביל קיום הגוף. ונאכל לבד לקיום גופנו, ונמאל תאוות טבענו. ונזכה להיות בכלל הצדיקים האוכלים לסוב נפשם דקדושה, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסובה נפשו, עד שנזכה שתישא לנו פנים ותחוננו, כמו שכתוב, יישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ונזכה להמשיך הארת פנים אל הכבוד דקדושה, ותציל אותנו ואת כל עמוך בית ישראל מאזי פנים, מאזות פנים. ותעלה ותסלק את הכבוד מנאזי פנים שבדור, ולא יהיה להם שום כבוד והתנשאות ופקידות והתמנות ושררה כלל. ותרחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותציל אותנו מכל המנהיגים והמפורסמים של שקר, הגורמים לנו מה שגורמים, כאשר אתה לבד ידעת. כי בעוונותינו הרבים נפל וירד הכבוד לקדושה מאוד, דל כבודנו בגויים ושקיצונו כטומאת הנידה. ונפל הכבוד בין העקום והרשעים והשקרנים והרזי פנים שבדור, שהם מקבלים לעצמם כל הכבוד וחולקים כבוד לעצמם. ועמך ישראל הכשרים והצדיקים באמת לחרפה ולביזיון וללעג וקלס. אנה אדוני מלא רחמים מלך הכבוד צל החוס וחמור על כבודך הגדול והקדוש והצל את נפשותנו מהם ומהמונה. ותוציא את הכבוד מביניהם, ותעלה את הכבוד מבין הקליפות. ותרחם על שכינת עוזיך, אשר הורד כבודה וגאונה, וירדה ונדלדלה. כי בעוונותינו הרבים, נסתרת פניך מכבודך הגדול, וכבודך ומלכותך, הנתרחק מאיתך כביכול. וירד ונפל עד שהגיע כל הכבוד לעכום והרשעים והזה פנים שבדור. וידע לישראל מאוד ונפח כל הכבוד לזרים אשר אין להם חלק בשכל ופנים וקדושה, שהם מעזה פנים שבדור שהם דומים כקוף בפני אדם. רחמן מלא רחמים, רחמן מלא רחמים, אך הם על כבודך הגדול והקדוש. וזכנו בעוזרינו, שנזכה להעלות ולהחזיר כל הכבוד אל הקדושה. וזכנו ברחמך רבים להרבות בצדקה תמיד, ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה. בשמחה ובטוב לבב באמת ובשלמות גדול כרצונך הטוב, באופן שנזכה על ידי הצדקה להמשיך אור הפנים אל הכבוד. ותברך אותנו כולנו יחד באור פניך, ותמשיך עלינו חסדיך הערבים הכלולים בשמך הגדול. ותאיר עלינו כל החסדים הכלולים בחמישה חסדים כנגד חמישה פעמים צדקה שנזכה בתורתך הקדושה. ויקוים בנו מקרא שכתוב, אני בצדק אכזי פניך אסבעה בהקיץ תמונתך. ונזכה להעלות את הכבוד והמלכות מצדק לצדקה. ותעזרנו ותושיענו להוציא כל הכבוד מן עזי פנים ולהחזיר כל הכבוד אל המביני מדב דקדושה. ויוחזר כל הכבוד והגדולה לצדיקי הדור וקשרי הדור האמיתיים הנקראים פני הדור באמת. ובכן תרחם עלינו על כל עמך ישראל, ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם. ותבטל כל מיני מחלוקת מעמך ישראל, ולא יהיה יש שום קנאה ושנאה וקנטור, ולא שום מריבה ומחלוקת על עמך ישראל הכשירים, החפצים ומשתוקקים ומתגעגעים לעובדך באמת. ובפרט על הצדיקים והחכמים האמיתיים. כי בעוונותינו הרבים נתרבה עכשיו המחלוקת והקטגוריה בין תלמידי חכמים, ולא יוצא ולבא אין שלום. וכל העולם מלא מחלוקת. אשר זאת המחלוקת מזקת לנו הרבה לעבודתך באמת, כאשר אתה ידעת. ובפרט עוצם המחלוקת שמתגבר בכל עת על הרחוקים הבאים לשוב אליך ולהתקרב לשמחה הגדול ולעובדך באמת, אשר רע בו החולקים עליהם ועל העוסקים לקרבם חינם על לא דבר. אנא ה' מלא רחמים, אדון השלום מלך שהשלום שלום. הצילנו מרי במחלוקת וזכנו למוח ודעת ושכל. זך וזך בלי פסולת כלל. ותזכנו שיהיה מוחנו שקיט ושכיח, ולא יהיה מוחנו מבולבל כלל, ויתבטלו כל הפסולת והמותרות שבמוח, עד שנזכה שיתבטלו וייחלו ויפלו האויבים והשונאים היונקים מן מוחנו, כי אין בנו שום דעת איך ללחום עם שונאינו ורודפנו חינם ואיך להתנהג עמהם. כי כוונתנו רצויה לשם שמים, ואנו חפצים לעובדך באמת ולשוב אליך בתשובה שלמה מהרה. ואין אנו חפצים שום מחלוקת כלל. מלא רחמים, חמול על עניי הצאן, על עם ממושך וממורט, עם עני ואביון. ורחם והושיע והצל, חלושי כוח כאלה מריב ומחלוקת, כי אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים, עליך לבד השלכנו את יהבנו. עליך לבד אנו נשענים, אליך תלויות עינינו עד שתחוננו. ובכן, תרחם עלינו אדון מלא רחמים, ותעזור ותשיע לנו לכל עמך בית ישראל, שנזכה כולנו להוליד ולגדל את הנפשות הקדושות הנמשכות לנו בכל עת על ידי כבוד וקדושה, שנזכה להוליד הנפשות בנקל בלי קישוי הולדה כלל, ונזכה לגדלם בנחת ובשלום בלי שום צער גידול בנים כלל, ותשפיע עלינו ברחמיך הרבים יראה ואהבה, ונזכה ליראה ולאהבה את שמך באמת. ועל ידי זה תמשיך עלינו כוח הידיים העליונים הקדושים, יד החזקה ויד הגדולה, ועל ידי זה נזכה להוליד ולגדל את הנפש בנחת ושלווה, בלי שום קישוי הולדה ובלי שום צער גידול בנים כלל. סוגריים להתפלל על אלו שיש להם צער ואיסורים מגידול בנים, רחמנא ליצלן. אנא אדוני רחמן מלא רחמים, אתה יודע את צרותם ומכרובם של עמך ישראל, שיש להם צער גידול בנים, רחמנא ליצלן. אשר כבר הפלית את מכותם, ולקחת מהם מחמד עיניהם ומשא נפשם. בנים ובנות היקרים המסולאים בפז, נפשות יקרות וחביבות, יונקי שדיים שלא חטאו, גמולי חלב שלא פשעו. תינוקות של בית רבן, אשר הם מקיימים את העולם באבל פיהם שאין בו חטא. רק בעוונותינו ובעוונות אבותם פגעת בהם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה ידע, ידעת את צרם ומכרובם הקשה של הילדים הרכים האלה. בצער ומכרוב של אבים ואימם וכל קרוביהם המצטערים בצרתם. כי רב אמר כי נגע עד הנפש, הבכל יבכו הרבה בכי ודמעתם על אתה אל רואי הרואה את השוקים האלו מיד עושק אין כוח ואין להם מנחם. חמול על רתיחת דמעתם ואינקתם, ואמור לצרותם די, ואל תעשה להם כחטאם, ולא כעוונותיהם תגמור להם. כי אתה ה' טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך, ואתה מקיים את העולם בחסדיך. וכמה אק ומרושעים גמורים מגדלים את בניהם, כי אתה חפץ בקיום העולם, ואין אתה חפץ בהשחטת העולם. ורחם וחמור על נפשות עמך ישראל, ותאמר למלאך ערף ידיך, וישוב חרבו עין הדנה. יוארו חכמך וחנינותיך באהבה ובחמלה יתרה על עמך ישראל הקדוש, ותעזור ותושיע ותגן עליהם, שיזכו כולם לגדל את כל בניהם ובנותיהם בנחת ובשלום ושלווה, בלי שום צער כלל, לתורה ולחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים טובים. ותמשיך עליהם חיים ואריכות ימים ושנים מאיתך ממקור החיים. סוגריים, ובפרט על פלוני בן פלוני. רחמנא על קהל עדת ישורון, סלח ומחל עוונה, בראשיינו אלוהי אישנו, שנזכה כולנו, אנחנו וכל עמך ישראל, לגדל את כל בנינו ובנותינו בנחת לחיים טובים, ארוכים ולשלום. ועשה למען אבותינו, למען כל הצדיקים האמיתים שבכל דור ודור ושבדור הזה, ותחמור ותרחם ותושיע ותציל את יתר הפלטה, את הילדים שנולדו כבר ואשר עתידים להיוולד, ותצילם מחולי המזלין, חצבת, אדמת, והפאקין, הבעבות רוח, ומכל מיני מחלה וכאב ומחוש שבעולם. ותחזקם ותבריאם ותחייהם ותכלימם ותעזור לאביהם ואימם שיזכו לגלם בנחת ולחנכם בעבודתך ויראתך לאורך ימים ושנים טובים. ויזכו לראות מהם בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות לדורי דורות עד סוף כל הדורות. והתרבו עמך בית ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר מרוב. רחמן רחם, אב הרחמן, אב החמלה, אב החנינה, אב החסד. רחמנא על יונה אילמת כמונו היום כי אין מי יעמוד בעדנו אלא שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה. חוסה עלינו על כל ישראל ורחמיך רבים ואל תשפוך חרונך עלינו כי שמך נקרא עלינו. אל תניחנו ואל תעזבנו ואל תצשנו יהמונה מעיך ורחמיך עלינו ואל תפן אל רשענו ואל תסתר פניך ממנו ואל תתעלה מתחינתנו. יהי נחסדך לנחמינו טרם נקרא אליך עננו טרם נדבר אתה תשמע רחמנא דאנא לעני עננן, רחמנא דאנא לטביר אל ליבה עננה, רחמנא דאנא למקי חירוך עננה, רחמנא עננן, רחמנא חוס, רחמנא פירוק, רחמנא שזיב, רחמנא רחם עלן, אשתא בעגלה ובזמן קריב. סוגריים, עד כאן. חוס וחמול ויחם עלינו מלא משאלותינו לטובה ברחמים, וזכינו בצדקה תמיד לעניים הגונים באמת כרצונך הטוב. ונזכה ליתן צדקה בשעת התפילה בעת שאנו אומרים פסוק ואתה מושל בכל. עד שנזכה להעלות הממשלה והכבוד והמלכות מן הקליפה, להעלות ולהוציא ולסלק כל הכבוד והגדולה והממשלה מן העכום והרשעים ועזי פנים שבדור, ולהחזיר כל הכבוד והמלכות אל הקדושה. וישוב הכבוד אל המביני מדע על הצדיקים והחכמים האמיתיים בקדושה. ונזכה לשבר את תאוות החילה ולהמשיך פנים אל הכבוד. ותצילנו מריב ומחלוקת תמיד, ותעזור לנו שיבואו לנפ... לנו נפשות חדשות דקדושה, על ידי הכבוד דקדושה, ונזכה ליראה ואהבה בשלמות, ועל ידי הנזכה להוליד ולגדל את הנפש בלי שום קישוי הולדה ובלי שום צער גידול בנים כלל. ריבונו של עולם, אל הכבוד לך, אדוני הממלכה, והמתנשא לכל לראש, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. בידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. זכנו להעלות כל הכבוד לשורשו שבקדושה. ובכן תרחם על נפשי היפה מאוד, היגעה מאוד, ותשפיע על המים קרים להחיות ולהשיב ולהבריא את נפשי היפה והיגעה מאוד מאוד. כי זה ימים ושנים אשר אני מתפלל בלא לב, ואין לי זוכה להכניס כל כוונת לבי לתוך התפילה. וליבי רחוק מדיבורי התפילה אשר בגלל הדבר הזה נפשי היפה מאוד. אנא, בהחמך רבים, זכני לתקן זאת. עוזרני להתפלל בכוונת הלב, זכני שיהיה פי ולבי שבין בשעת התפילה. שאזכה להכניס כל כוונות לבבי ודעתי בתוך דיבורי התפילה. ותהיה תפילתי בכוונה גדולה, ולא יוצא שום דיבור מפי בלי כוונת הלב. ולא תתרחק הנפש מן הכבוד כלל לעולם. ותזכנו להיזהר בכבוד הזקן ששכח תלמודו לכבדו ולהדרו בכל מיני כבוד, עד שנזכה על ידי זה להמשיך רעמים דקדושה. ועל די זה יתבקעו וישתברו כל העננים דמכסין על עינין. ויתגלה דעת הזקנים דקדושה ויצאו מים רבים מימי הדעת, ותמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. ותמשיך עלינו מימי הדעת מהזקנים דקדושה, ויתחלקו מימי הדעת לכל אחד ואחד לפי בחינתו כראוי לו באמת. ונזכה לקבל ולשאוב מימי הדעת מפי הזקנים דקדושה בעצמם. עד שנזכה על ידי זה להמשיך מים קרים על נפשותינו עייפות והיגעות מאוד מאוד, ונזכה לתקן פגם התפילה, ותעזרנו בכל עת להתפלל תמיד בכוונות הלב, בשלמות בכל לבבינו, בכל לפשנו ובכל מאודינו, בלי שום פניות ומחשבות זרות כלל. עד שנזכה להרגיש כל דיבורי התפילה בכל עצמותינו, כמו שכתוב, כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך. וידושנו כל עצמותינו על ידי דיבורי התפילה בשלמות בכוונת הלב באמת. חוס וחמול ורחם עלי, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. חונני אדוני כי אומלל אני, רפאני אדוני כי נבהלו עצמי ונפשי נבהלה מאוד, ואתה אדוני עד מתי? שוב אדוני חלצה נפשי הושיעני למען חסדך, נפשי השובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. שובי נפשי למנוחי הכי, כי ה' גמל עלי הכי, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי. את הלך לפני ה' בארצות החיים. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תתן חסידיך לראות שחת. אך אלוהים יפדה נפשי מיד שאול, כי ככה נישא לה. צור העולמים, אדון, כל הבריות, לא הכל הנפשות. זקני להשיב ולהחיות ולהבריא את נפשי היפה והיגעה מאוד, הרחוקה מתפילה בכוונה מאוד. עוזרני ורשייני וזכני להתעורר ולהתחזק ולהתאמץ בכל עוז מעתה, להתפלל בכוונה גדולה בכל נפשי ולבבי באמת. אליך ה' נפשי אשא, אליך ה' נפשי אשא, אליך נשאתי את עיני היושבי בשמיים. אליך שיטחתי את כפי, פרסתי ידי כל היום נפשי כארץ עיפה לך סלע. שמח נפש רבדיך כי אליך ה' נפשי אשא. שבעני מטוביך, ושמח נפשי בישועתך, ותאר לי בי לעבדך באמת. ויקוים בי שכתוב, ונפשי תגיל בה' תסיס בישועתו. כל עצמותי תאמרנה, ה' מי חמוך, מציל אני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו. מה תשתוכחי נפשי, ומה תהה מעלי, אוכילי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. יהיו רצוני מיפי והגיני בי לפניך, ה' צורי וגואלי.